І пройшлися променем по будівлях, завертаючись з площі у вузьке горло вулиці, Максим помітив, що колишній спас геть розбомблений до пня, а з боброва зірвало дах і відірвало геть один рік з гори до низу, через обидва поверхи, оголивши нутро. Ця картина мигнула на мить, і так, ніби нічого й не було, все зникло в темряві як буває примихтіння блискавки темної липневої ночі. І так само, як примехтінні блискавки в темряві, що заливає свідомість, у голові Максима разом із думкою, що машина йде Старокиївською, вирунула і інша думка-згадка. Колись цією вулицею проходили тисячі прочан-богомольців до Свято-Троїцького монастиря, що десь там Колись був, і колись нею раз на рік проходили велелюдні хресні ходи, що несли чудотворну ікону Енської Божої Матері у місто Ка і назад. І це, мабуть, їх, ці хресні ходи, мав на увазі репін, малюючи свою відому картину. Потім у Революцію по ній спершу ходили ще більш велелюдні маніфестації – співаючи громоподібну марсельєзу, сповнені людського шалу і пафосу, віру у прекрасне майбутнє, в братерство, в любов і так далі. Пізніше котилися по ній гармати і кулемети, оглушуючи місто клекотом бою, мчали тачанки, проходили батальйони і полки різних армій у братовбивчій війні за те саме братерство і любов. І за те ж саме братерство і любов по ній йшли ночами процесії смертників, оточених озброєними солдатами, що потім мали бути такими ж самими смертниками і пройти тут той же самий шлях, шлях до бору. Про те ж саме братерство та любов мріяв і він, Максим, ходячи тут іще малим до монастиря на прощу. І тут же був колись клуб очайдушної молоді його покоління, клуб юних, фанатичних романтиків, окрилених великою ідеєю воскресіння нації і наснажених огнем любови. І це, власне, звідси починався його Максимів тяжкий і тернистий шлях. Раптом Максим відчув, як йому по тілі поповзли мурашки. Даремно намагався він їх стримати єю силою своєї таки неабиякої волі. Вони не слухались. Вулиця кінчалася. І машина доходила до бору. Максим втягнув голову в плечі і нагло до галюцинації чітко відчув провал на потилиці. Але стіпив зуби і так само стіпив кулаки до хрусту, опановуючи нерви. Ним оволоділо шалене бажання, Єдине і останнє – вмерти гідно, мужньо, спокійно, втриматися на належному рівні, вмерти гідно з призирством до всіх них, що обернули його життя на довгий ланцюг страждання і наруги, і нестерпної нудьги. Треба поставити крапку – спокійно, понуро і гордо. Вони от сподіваються, що він заскимлить і поповзе рачки, а вже ж. Ось зараз конвой тупо скомандує «Давай, виходь!» Ось тут десь, де зліва кінчається бір. Максим пережив смерть рельєфно і виразно, ще до того, як мала б та команда бути, і вже чекав на неї спокійно. Він зосередив всю свою волю на тій останній банальній сцені – що ось мала відбутися, як фінал усього його життя. Він ні за чим не шкодував і нічого не жалів. Він лише хотів умерти гордо, хотів зневажити, зігнорувати вбивців своїм презирством, і без пози, і без гучних фраз у стилі бульварного роману чи будь-якої літератури. Проте з літератури пройшов і бренів рефреном Рядок із Галілея, Євгена Плужника. І на в'язах мулько голові. Дійсно, це геніально сказано «мулько». Навіть уже не моторошно, а тільки «мулько». Але машина не зупинилася, пройшла геть, лишаючи бір позаду. Максим це відзначив недовірливо. Добре, якщо не тут, то тоді де? І він лишався й далі в стані внутрішнього напруження. Глибокою засередженості в собі, проте помітив, що кругом лежав глибокий сніг. Забором стелився луг, а над лугом ген над чорносивою і млою снігової пустелі мав бути колишній монастир. Максим не бачив його, але знав і відчував, що він десь там, колишній Святотроїцький монастир, а пізніше – Дитяче містечко, що потім стало військовим, військ НКВД, городком із страшною репутацією, а ще пізніше резиденцією Гестапо з іще страшнішою репутацією. Там відбувалися неймовірні речі, і там Максимові трохи не довелося скінчити вже свій шлях, коли б не випадок, і нарешті... Так, блиснула враз моторошна догадка, та ж той спецвідділ танкової Сталінградської, очевидно, і заняв резиденцію Гестапо. І це його, Максима, везуть туди, щоб спершу перепустити через конвейер допиту. Ось скоро почнуться мости, а там за мостами гори, і потім закрут. Максим знав, що то таке конвейер із власного досвіду. А тому він вирішив, що якщо машина там за останнім мостом зверне праворуч, значить він стрибає на ходу геть і буде бігти снігами доти, доки його не пристрелять. Воліє вмерти біжучи, але не датись на той конвейер. Він не потребує ще й божевільних мук і глуму. Якщо він уже не має шансів вийти переможцем, то навіщо йому ще божевільні муки і глум? Обриси гори вимальовувалися вже не в уяві, а в дійсності, виступаючи в чорній темряві ще чорнішою плямою і пливучи навстріч. То була знана Максимова гора. Він же колись, ще як тут було дитяче містечко, виховував дітей із повнолітніх злочинців, безпритульних, переформовуючи їх виховував порядних людей. Ця гора була збудована великими будівлями, спеціальними спорудами, порита давніми печерами, вкрита густим парком і чарником. Вона відчувалась у темряві, як велика барикада, що затулила вітер. Ось перший міст, другий, третій. Ось тут зараз має бути закрут. Максим непомітно взявся правою рукою, за борт машини. Ще мить, машина крутнула на вибоїні і перехнябилась. Мить, і машина вирівняла хід, минувши за крут і їдучи далі, завертаючи не праворуч, а ліворуч, а потім просто. Максим не вистрибнув тільки тому, що на вибоїні машиною тіпануло так, що вартові повалилися геть на нього, а він на лаву. Вирівнявши курс, Машина йшла далі крізь ніч, крізь замрячену снігову пустелю. Добре, тоді куди ж вони мене везуть? Довго гайдалася машина в темряві по снігах, і здавалося вже ніколи не приїде до якоїсь цілі. Вона петляла вже невідомо, де, і повзла невідомо куди, навіть не знати, чи то на схід, чи на захід, чи на південь, чи на північ. Максимові вже здалося, що ті, що його везли, самі не знають або забули, куди ж саме треба його вести. Вони бовтались у темряві, немов у воді безмежної баюри, а вже зовсім загадковою ставала присутність тих двох, що всіли без спеціальної охорони, і яких ніхто не беріг. Здогад, що вони мали бути за формальних свідків при розстрілі, виявився не тільки хибним. А ще й смішним, бо ж справді, хіба ж у військовий час та ще на фронті чи при фронті хтось потребує якихось свідків при розстрілах? Ба, навіть і ще смішніше. Хто ж взагалі і коли в ВЧК, ОГПУ, НКВД потребував свідків? Ха-ха! Значить ці люди не причетні до нього? Тоді...